Raisi John F. Gerard Kennedy. Aliwawa ataree 22 november mwakilifunjimia tisa sitina tatu. Huko jimbola, Texas. Katika mji wa Dallas kwa kupigwa risasi. Na mtu walikuja kutambulika kwa jine la Lee Harvey Oswald. Japo hakuna ushahidi wa watu lionesha Oswald kuhusika. Ntalieleza hili mbeleni. Kennedy ndie Raisi wapili wa、Pilu、Amerikani. Ntalieleza hili mbeleni. Kuchaguliwa akiwa na umri mdogo katika orotha maraisi waleuwai kudum kwenye nafasi hiyo. John Fitzgerald Kennedy. Halichaguliwa kuwa raisi ya akiwa na umri wa miaka ruba na tatu na siku miambili thilathina sita. Huku raisi ya liengea madarakani. Akiwa na umri mdogo zaidi ni rais wa shirina sita. Haleitua Theodore Roosevelt. Ambaye alikuwa raisi bada kuwa wa mtangulizi wake. Wana William McKinley, Theodore Roosevelt alikariyekiti cha Uraidia kwa na umrao miaka rubanambili na siku miya tatu shirinambili. Johnny Fitzgerald Kennedy, alizaliwa atareishirinatisa May, muakrufuni miya tisa kumina tisa, huko Brooklyn, Massachusetts, Marekani, kwenye familia yakita jiri hivi. Ambapo babaya kimezaza litwa Joseph P Kennedy, diambai aliwa ikuwa Mayor wa Boston. Na mama yake, Rose Fitzgerald Kenned. Kenned, alikuwa rais wa marekani. Kwanzia mwaka lifunjimea tisa, stina moja hadi alipuwa wataraishirinambili novemba. Mwaka lifunjimea tisa, stina tatu kukujitini Dallas, Jimbo la Texas, marekani. John F. Kenned, alikuwa ni rais wa thalatina tano, marekani. Huku makamuwa kiwa raisi, alikuwa kiitua Lyndon B. Johnson. Ndi, aliembrisi u raisi bada kifuchake. Ndi, aliembrisi u raisi bada kifuchake. ジー、e. F ・ k e n n e d a l a h u n a h j of o j a k u c h u k w a n a f a s e m t a n g u i November, 09, 63, t m b a e a m a d a i f Alikuwa na umri wa miaka romana sita na mliwake ulizikwa kwenye makaburi ya Arlington National Cemetery, huko Washington DC. John F. Gerald Kennedy, alifungandoa na manamke mrembo alia itwa Jacqueline Bouvier, mwakilifu ni mtisa hamse na tatu, na kubatika kupata watoto wanae ambao ni Arabella Kennedy, Caroline Kennedy, John F. Kennedy Jr. na Patrick Bouvier Kennedy. John F. Kennedy alijiunga na chukikucha Harvard na kumaliza masumu yake mwakalifunyumia tisa rubaini hakichukua shahada ya mausiyani wa kima taifa pia alijiunga na chukikucha Stanford lakini yaliachia njiani na kujiunga na jeshi la marekani mwakalifunyumia tisa rubana moja jeshini alitumikia ngazi mbalimbali mbali, na mpaka na ondoka jeshini alikuwa na cheo cha Luton na pia alipokea tuzo nyingi hasa mara bada ya vitakuya pili ya dunia Na hapo ndipo walianza safari yake ya kisiasa. Mnamo tarai 3 januari mwaka fujimea tisa rubana saba. Hadi tarai 3 januari mwaka fujimea tisa hamsi na tatu. Alikuwa mbunge na mwakilishi wa wilaya kuminamoja sinazounda jimbo la Massachusetts. Nakati ya tarai 3 januari mwaka fujimea tisa hamsi na tatu. Hadi tarai 22 disemba mwaka fujimea tisa stini. Alikuwa seneta wa jimbo la Massachusetts. Alikuwa seneta wa jimbo la Massachusetts. Na mnamo weta rae mbili januari mwaka kufunyumia tisa stini. Johnny F. Kennedy. Alitangaza rasmi niya yake ya kugumbea uraisi kupitecha machake cha Democratic. Pia, karika mbio hizo, Leo D. Johnson. Ambaya alikuja kuwa makamu wa raisi wake, alitangaza niya ya kugumbea uraisi pia. Basibwana, Johnny F. Kennedy. Alipingwa anabathi ya wakongwe wa, wa chamachake. Wakidai kuu aha kwa nauzoefu pia umriwa kiole kwa mdogo. Moja wawaliyumpinga ni rikuu wa rais Simstaffu kwa katu huo, bana Harry Truman, rais wa filathi na tato Marekani, na wengine wenyanguvu zaidi. Baadhi yao waliumpinga, wakuwa serazake zikipinga na na Marekani wengine. Huku wengine wali muzishi akuchanganya masuala kikidini yanikani salakila katoliki. Na nchi yamarekani na yeye ripinga vikali kwa kusema kuwa yeye hasimami kama mgombeo raiswa katoliki baadhi na simama kama mgombeo raiswa demokratiki na kama weya singe changu nyakani sa na maswala ya uma. John F Kennedy aliyaidi yekuleta hakiza wa baina yao upenawe usi na hiki ndio kipindi watu wusi walipamba moto kudai hakiza wao. Pia katika kuleta mausi yano mazuri na umajio anchiza kisovieti aniuasi siara, pamuje na vita vietnam, licha kwe kiovi kwa zovingi. John F. Kennedy li mshinda ampinzani wake bana Richard Nixon wali Republican. Huku yeye kene diaki pata kura asirimiarubana tisa nuktea saba na Richard Nixon akipata kura asirimiarubana tisa nuktea tano na kupata kura zawa chaguzo ma jimbo miatatu na tatu. Huku mpinza niwake Richard Nixon kipata kura miambili kuminatisa. Matoke wa hayo yalimuibua John F. Kennedy, Kennedy kuwa mshindi kuni ucheguzi huo. Basibuwa na Kennedy baada kwa rais wa marekani hakudumu kwa muda mrefu kwa neliwawa mape matu mwaka rafimia tisa stinatatu. Haliudumu katika nafasa uraisi katia tarea shirini januari mwaka rafimia tisa stinamoja. Hadi tarea shirina mbili novemba mwaka rafimia tisa stinatatu. Siku ambayo ni siku ya kifocha kia lipokuwa Dallas huko Texas. Ukweli kuhusu kifocha Kennedy bado kilikuwa kitenda wili. Juu ya nani haswa waliuhusika katika kupanga na kutimiza lengo hilo. Oswadi ya lietuumio kumuwa buwana Kennedy. Haliwawa siku chache tu bada kifocha Kennedy. Atu ambayo kulizima kabisa kupata ukweli juu ya waliuhusika na kupanga mawaji hayo. Miongoni mwa vitu vilivu shangaza walimwengu ni kuwa kabla kutekeleza kwa mawagi hayo Oswadi ilipigia simu kitengo cha upelelezi FBI na kuwa taarifu kuwa Yeye ni moja waliopanga kumuua Rais Kennedy Hata hivyo FBI hawakutilia mkazo taarifa hizo Mbaga pale ilipotekelezo wa shambulio hilo baya kuwa ikutokea nchini marekani Karina Ishirini Baadhe ya watu wanasema kuwa viongozi wa Cuba Mbaga pale ilipotekeleza wa shambulio hilo baya kuwa yukutokea nchini marekani Urusi na Vietnam diyo uliopanga mawajihayo. Licha wa rusi kushtushwa sana na kifo cha kiongozi huyo. Makundi na magenge ya wahalifu wa kimaafia ni miongoni mwa watu uliuhusishwa na kifo cha raisi J.F. Kennedy. Pia, uhasama baina ya marekani na mataifa ya Cuba. Korea kaskazini, urusi na Vietnam uliuhusishwa kwa kiasiki kubwa. Kwa ndia uliopanga na kutekeleza mawajihayo kwa J.F. Kennedy. Tarifa za kiuchunguzi zaidi ya riftatu na miya moja, juu ya mawadja J.F. Kennedy, zimitolewa hatharani kwa wananchi tangu mwakilafumbiri na kuminasaba, ili angalau kwa funguwa kilizao juu ya kifo cha raisi wao mpendwa. Tarifa hizi, zilifanya kwa siri kubwa za kitaifa kwa muda wote huo wa miaka msina sita mpaka sasa, na huo ndio umwisho wa utangulizi. Nahi nitukiyo lenyota tata yu yakifuchaje John F Kennedy di sehemu ya kwanza. Mwandishi ni kumreji mboana liamtu mimi na ni tu ananihasi diga. Mwezi juni mwaka elfu mwajimia tisa, sina tatu, saa tatu na daka roba na tano wa subuhi. Kulimarizika kikau maalumu katika ikuli ya White House, kikau hiki, kiliwa kutanisha Raisi Kennedy, makamu wa Raisi Lyndon B. Johnson, na Gavanna Connell, kujadili mguguru uli ukwepo, baina Ralph ya Barrow na Donny ya Barrow, thidi ya Gavanna wa Jimbo la Texas wa Marekani, John Connell. Kivio kunalari alikuwa yikuluka kutafuta ufumbuzo amgogoro wa o, na makubaliano elefikiowe kikauhisha ni kuamba. Rais Kenyedi yangu pamoja kuenda Texas mwezi November kuasuluhisha. Miezi mitanobada yani mwezi November mbili ni Dallas. Siku hii Rais Kenyedi rikuu amefika jimbo ni Texas hapa, kuagilia ziriara fupi maalum na makhususi. Ili kwenda kusuluhisha mbutano lio kwepo, katia onachama Democratic buwana Raffi ya Barrow na Donny ya Barrow, thidia governor wa Republican, buwana John Connell. Niteeleza ahu mgogoro uli husunini. Basi buwana, safari hii ya Rais Kennedy kutembelea jimbola Texas. Ili kwemi pangwa muizi juni kama nilivoyeleza hapo awali. Safari hii ya Kennedy jimboni Texas ilikuwa na malengo makuma tatu. Mungu, alikuwa nataka kutoengeza mazingira mazuri, kuajili kuangaza micheongo katika mfuko wa kampeini. Pili, alikuwa ana wake mkakati kuajili uchaguzi leo kwa nofuate muakamu ya badae. Yani mwezi November muakarafu mia Tisasa nane. Na tato, Kennedy alikuwa nataka kujimarisha zaidi katika jimbo la Texas, kuakua ripata ushindi muembamba sa na jimbo ni hampo. Na halikuwa na ushawishi mdogo sana kunye hili jimbo na hata kunye neula daas. Halikuwa migala gazwa kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo, licha ania ya yake ya kuenda kusuluhisha mgogoro ndani ya chamacha demokratiki, lakini pia. Halikuwa na malengo makuha yu matatu. Safari ya Kennedy kutembelea Texas. Ilitangazwa rasmi kwa uma mwezi septemba mwakarifunyumia tisa, stinatatu. Mpangirio wa rooti ambayo. Msafarawaki utapita, ulikamilika kupangiliwa tare kumi na nani Novemba, na kisha kutangazwa sambui ya Novemba shirini mbili, ili wananchi waji tokeze bara bara ni kumlaki. Tare faikuwa mbayo, iliwa siriishwa kwa security services, ilionyesha kuamba, ndege yaraisi taruka kutoka wanjio wandege wakijeishi wa, wa, wa Castlewell Air Force Base, maenye wya Fort Worth na kuenda kutoa wanjio wa Dallas Love Field. バーディアハポ、アレイス・ケネディ・リ a ンアタキュア・コスアフィ w コムサファラ・ウアガリ、コトカウンジャー・ダーラス・エラフィリ、ディナ・コレケネオ・ダーラス・トレイマット、アンバコ・ケネディ・アリタ・ラジ e ア・コパタ・チェコ・ラ・チャムチャナ・ d ウニャ・ジュアーケ、アリタ・ヒー・イリパン・ワ a pia ン・デ i ケ k a t ラフィキム・ u バー・ケネディ・アレイト・ア・ケネディ・オ・ドニウエル、アンバヤ・リコア・ピアンディ・エ・カティブン・ s ワケ、アレ n g シカ・ i マス・ j テウズ・ア・ r i ト・ミシュ・ n i アルティーヒ a イリオコ i エナペンデケズワ、コロカウンジャワンデギワダラス、ラフィードインパカダラス、トゥディマンティー、アンバイオ、イリコワナウレフォー、キロメタカウバナタノ、コモウエンドタラティブ、イリコンパナファスケネディ、コワサバイウ a ナニチュコ n コアポングヤムコノ、アラティバヒー、パモジャナルティノエペンデケズワ、イリシュワ、オフィシ e c u r ティ y s ー r v i c e s Ambapo, maafisa walihusika na ayo kuipokea na kuyokea mkakatu wa kiusalama, walikuwa ni Special Agent Winston G. Lawson. Ambaye, alikuwa ni Advanced Security Services Agent. Yani, afisa ambaye yuko kunye White House detail kwa jili ya kumbrinda raisi moja kwa moja. Pia, alikuwa pamoja na Agent Forrest Soares, ambaye huyu ni Special Agent ambaye, anahusika na Officer Security Services. Eneo la Dallas, basi bwana Mavsa usalama hawa wawili walikutana maraka daa kuwekamka katu wa kujirizi, kuajili ya safari hii ya raisa Novemba shirinambili. Moya yafikao vya ohiyo walikifanya taraki kumi na ne Novemba. Kuna uwanja wandege wa Dallas Love Field diambapo baada ya kikao aliendesha gari pamuuya nakupita njia ilimbayo, imependekezwa msaifaro araisi ujia kupita wiki muda baadae. Siku hii ya tare kuminane novemba, maafsa hawa walipokuwa wanendesha gari kupita kwenye hiruti na wependekezwa. Kuna jambo waliliona. Jambo ambalo liwashtua kidogo na kuafanya waingi wasiwasiju ya hiruti na wependekezwa. Endapo, jambo hili ringezingatiwa. Bas kene, diasingewawa wiki moja baadae. language Swali lamsingi ni kwanini walingi wana wasiwasi baada ya kuna hicho kitu hicho kiona. Lakinibado msafara wakeni dukapita rutihii wiki moja badai. Au swali lamsingi zaidi? Je waliona kitugani? Usi kose katika sehemia peeli. Mwandishi ni kumbaini bwanaliyamtu mimi netuana ni asaidi ga.